tzen dut emankizu nuntan eh, orduan ebe beriz zaipatuko dute eh, Uaiak ez aldatzeko zuen datu pertsonalen babesa. pribatuak gelditzen direnak eta zoin ez, Facebooken dituzuen zuen informazioen kasuan jakiteko zein diren zuei buruz aurkitzen hal direnak tresna bat bada. StalkSkan deitzen dena, StalkSkan deitzen da, Facebook sare sozialaren tripakiak ongi gordetuak dira, Sare sozialen maixuak usu berak aktualizatzen etu berriz, egiten eh, etu ber aktualizazioak, bere konfidentzialtasun parametroak aldatuz, Egia erramada pixka bat galtzekoa. Bainan pixka bat moldatzen dakien horietako bat. Baldin baziste, pixka eta ernea, bilak eta fontzioa oso baliagarria izaiten alda hemen informazio batzu. Gordetuak baitira, baina ezain ongi, eta berdin hori da ere problema gibeldean. Argazkia, dut klik guziak, gertaldiak, dena hartxibatzen du Facebookak, ez du deus Stalk, skan, treznak, ortarako balio du. Kasik privatuak direndatuak biltzeko, ikusteko azkenean, zoin diren. Gordetuak ez diren horiek, zainketa hori eramaiteko, detektibo baten lana egiteko gixan. Argazki bat ezabatoa izan dena, edo ez nahi sartzen nahal bere kontuan ez telakonire laguna eta bar, ebe posile da trezna horrekin, ez ditu di konfidenzialtasun parametro guziak gainditzen nahal, baina batzubai, bo, erraiten nuen bezala trezna hori erabiltzeko pixka bat erme izan behar da, xaiatu nahiz? Bo, ez dut duzu lehertu. <laughs> Piskabat algin izeraitia, baina iduriz ezta da berrikuntza bat eta aski ximple da laere erabiltzeko uh, lortzen alda graf zertx deitu trezna bazen nadiada eta ber bidetik dua. Baina ideia da trezna horrikin erakustea Facebooken edatzen itu zuen argazki edo informazioak, uste baduzue bakarrik zuen lagunei zuzenduak direla, ez da usokiegia, bizpailu klik ez lortzen albaitira. Orduan zer egin, eh, zure informazioak pribatua galitzeko, betiko galera. Artikuluak diom bezala, kontsideratzen baduzue zerbait egon behar dela, ebe privatua eta... Halagitzea edo gelditzen nahi baduzue, ez eman interneten. Ez dira inoiz osoki pribatuak zuen etxeko OEazpian gordetzen badituzue argazkiak hor bai! kode batekin biztanena kutsa irekitzeko hobe beti. putz guttsa putz, iratikoginitza pitz. Hiz <laughs> eta putz. Eta jakin, xare sozialen erabilpena ez dela tipitzen azken urte hauetan, handitzen bai, aldiz. Justatu puntu eusen, uh, ikerketabaten berri emaiten dute, business insider webguneak grafikoa argitaratu du, statista empresak emandako datuetan oinarritu da. Azken bi urte hauetan, 2008ko udazkenetik, 2008ko udazkenerat, sare sozial nagusiek irabaziduten erabil zaile Lekopurua labur bildu dute. sare sozial gehienak, e izugarri hasi dira, eunkamilioi erabiltzaile behirekin mesularitza zerbitzuak gerostageiago nabar bendu dira gailur hortan, eta leku gerostageiago hartzen dute, beraz, erabiltzaileen artean. Eta itzal nagusia, Twitter, da hizo Twitter. Azken putza dugu hauezin besten azken, eh, azkundea segitu. orden grafikoko datu batzu, haipatzeko, ah, iruz palau, misularitzat resnak gerosta indartsuago indar direla. Eh, azkundea ondiena whatsapp du eta messenger -ek. Facebook da asare sozial guzien artean errege, edo erregina, erabiltzaile geien ditu eta azken bi urte hauetan ere, bera da geien azidena, beraz, beti, beti erabiltzaile gerostage gehiago ditu Facebookek, Instagramek, hor argazkiak uh, trukatzeko do partekatzeko uh, xare sozialen, tsekulako azkundea izan duazken ortauetan, bastereko eta ya ez izatetik erabilera maaxiboko xare sozial izaiterat uh, bilakatu bai da, gizarteko eremu batzuetan, batez ere gaztengan xare sozial erabilena baita, ere, pentza argazkiak bakarrik edatzeko gune bat da, mesutipi batzuekin uh, ondoan, gaur egun, ikusiz, denek telefonuak dituztela, denek argazkiak hartzen dituztela, eta denek aien buru argazkitan, erakutsi nahi dutela, Instagramek gramek, beraz fama ondia biltzen du, eta twitterrek, ebe, ezin iparra atsemanik, eragin mediatiko handiko tresna balin bada ere, erabiltzaile berriak, lortu, ezinik da aspaldiuntan, Begiratu askida erraiteko egileek zein izen buru aukeratu duten grafikoaren gainaren zat, Competitors live Twitter in the dust. Hala, usten dute beraz, baster batean. Twitter gaizua, ordu gu galtzailea, baina nire bazle handiaxare sozialetan bizitzen direnen lekua geroz eta edatuagoa dela. Horiek erranik musikarekin, isilduko nahi sola bake pixkatzuen belagien edo ez, e, kusiko, kantua umait eduzien ala ez. Egunero alkarregaz deitzen da, egunero elgarrekin, beraz, bimilata amazazpiko, ibilaldiak bere lelua aukeratu du, aurtengo ibilaldiak, beraz, egunero alkarregaz hautatu du, elkarrekin lan egiterat eta egunero ekiterat dei egiten digun lelua hain zuzen ere, eta kantua Imenchet, be rivière. Gau rate la tour. Suents atenzulek. Egunerak ibilaldiaren auktengo kantu begiaren zat, maiatzaren hogeita zortzian izango da Bizkaiako ikastolen festa, eta hori mungian, eta funtsian mungiakak dira itziaren taldeko kideak, eta hor ere bertsulari taldeko kideak diren Mikel Goierinea, eta jone laginagak idatzituzte letrak denak, be ikastola hortatik pasa direnak mungiako ikastolatik, eta hori klipa batekin, sarean atxeman goduziena, Nahi baduzi, laster musikaz hariko zauku Fred Begoet. Txuma murugaren aurkestuko dauku eta sustut bere azken diskoa bainan lehinik entzulearen iritziaren tartean, maindi murua beha zuritza. Korrika helduzta igu! Ye, ye, ye, ye! Ainitz behi dugu azken aldean korikari buruz. Ogeigarren korrika korrikako 17 urte nork sortu zuen noiz nun nondika ikasusten gatu eta ba baina. Francesko Galdera hau da. Zertako korrika? Egia, euskaldunon ospakizun printzipio guztien aurkakoa da besta egitea kirularen bidez. Euskal Herrian Sara eta Zugarra mordiko leizen garaitik badakigu zikiru on baten inguruan biltzen. Musika entzun eta gure ustariko berenen likorea zintzuja jabustiz, Elkar bexotik helduta bertxo zaharrak kantatzen. Aldiz, gauez, euripean, frontalak opetan, izerdituz elkartzen? Aure iritzi horiek baztertuz, erresa da ulertzen, Euskal Herria xutik nahi baduzu, korik joan berduzula. Oraindik garagarno, handan abat edan berdugu askatar usunera arte. Altxa ipurdi eta kipita pa! Kirolik egiten ez baduzu, laster ez ziragai izanen sustengu konzertu etara joateko, hare gutiago ekintza horien antolatzeko eta zure egiko bestetan ikastolaren alde taloak kestatzeko. Zah, egiu hatxeguna zariketa egiten duzula? Bai, ongi dakigu, urtero siin txoki zirela, baina senpereko lakuari, oraindik ez tiozuitzulia eman, arabako sokoan txingaha jateko gelitzen baitzira. Aekak, Euskararen alde ez Euskal osasun publikoaren alde egiten du tu beharginke. Euskal Herriko mediku aberzaalean elkarteak adierazpenak egin ditu, Euskal Herritatar guzsiei korrikan parte ar dezaten aholkatuz. Bat Korrikan parte hartzeak bizi itxaroppenal uzatzen du. irabazten dugu nuurte bakoitzeko egutegi bat gehio erosten alhalko jogu ikastolariola. B. Korrikan parte hartzeak RNA sistema hobetzen du. Euskalari H berri bat eman ahal izateko. Iru!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 ra kogikat euskaldunen osasuna maindi muua bejaren iritzi hemenen zuten egin nuen 1000 esker zuri. Eta hitzetaputzen segitzen dugu zurekin Fred Begoet musikan. Bai gaur mm. zerbait ari da gertatzen, hor, izeneko txumamuruga jeen lan begia aurkezuko dizuet. Badakizu zein den. Biderik malkarrena! Nun dagoen niña, uskurturi nun irauten duen sukarrak. Iztripuaren osteko unena, azietan ari mairteten da, zute batetik kiozian bezela, hurik ez dago, bihotza ikio da. iotzakio da berak ezan zidan horrela izan gozela eta enion zine txina izan hau pegia izkutatu nun bere bularrian Batetik iesia bailetorren Harima egan irten zitzaizuen Saint-Juda. Zumaia Murugarrena, taleko kantari bezala ezagutu ginuen 80arrena markadan. Tale jarekin hiru diskoa ipagari eta hainbat kontzertu eman ondoren, bakarkako lehen diskoa 2000aren urtean ateratzen nire leioak izenburupean. Suzanne Limanaiz gau jaipatuko dugun diskoa bere bakarkako 7garrena da jadanik. Jadan ferrik da deitorazia. Zagua atzera itere onela Onella bukatu beha zala Eteratzen naizko Eurizikina kalian zure ikusi Ikusidu ematen du Oloin bedanen kaletarte a txutan hautsa bezela dezagertzen da bera joan da eta ez da hitzuliko eta ni berriz binduko naiz menez ulora alferrik bala guz deito oratzia guz balakitongi zugandik ikasidu da lezio nena data. Desio nena data al ferrirala vento la sia para que tongue urte pasatu dira be kantuak aintzineko diskoa ateratzenetik edo hiru angel untzurekin atera amala eta 13 ama istorio txiki izenekoa kontatzen badugu Disko begi hontan Erritmo erdainak, balada elektriko hilunak, country itxurako doinuak, bruzeraginak, darroiaren amarkadako rokarrenak edo tak kabaret musikarenak topa daitezke. Orok horki, gitarrak zogotzak eta zikinak dira, erritmikai nertxua eta txumaren ahotsa beti desain egrastua. Egitura aski sotileko kantuak dira, bainan soinua, rokeroa da, organikoa eta gordina. Zara sartzen zara eta bertan ikusten duzu Gizombat altua, akitua eta ez dakizun orden Argia eta hitzalak nazten dira gela barruan Zer bretari gertatzen hor bainan ez dakizun zer Ez dakizun zer Bere armarekin apuntatzen zaitsu polizia batek Ez zure laguna argi dago Ezagutu ditxuzu politikari batzuk eta Oiei buruz gaizkin bintzatu zara Liteken ala horregatik homugan ZIAE TORK Disko honek intentsitate omniko kantuak biltzen ditu. Behar bada, tsuma modu gajean ibilbideko disko ildartxuena, inspiratuena eta gozagarriena dugu hau. Artistaren beraren hitzetan, disko berri honek kantu ilunak biltzen ditu, mainan Itxalopena jantziak Melodiak estira behar bada intzineko diskoetan bezain nabariak, baina diskoa entzunarau pixkanaka agertzen dira. Hala bainan, entzonaldien poderioz gehiago gozatzen den disko horietako bat dugu hau. Neabagdurak denborarekin aertzen baitira. Gainera, txuma murugagenek sekulamaino hobeki kantatzen du hemen. Emozio desberdin hainitz sohtaraziz. Baita, miraria baita Lagun arterik ez goi zonetan Gauaren ozteko ondar barreiatuak Armaidoa purtua Loak erretzen du barima Ez dago historiori kontatzeko Zaldiak izutu taigarotzen Birenia mendideitzera Itzen aletik, gizon emaztean trageia txikia kontatzen dauzkigu. Bai, historio hilunak dira, poetikoak ere batzuetan. Baina gipuzkoagak idazkera poetiko berezia badu. Bai eta historio horiek kontatzeko eta batez ere kantatzeko modu biziki pertsonala ere. Diskoa, kontzeptu landa bezalaiko zaiteke. Hastean eta bukatzen den narratio bat ematen du. Eta kantua horren arteko batasun handiak imprezio hori areagotzen du gainera. Geribusaiako musikariekin lan ehiendu oraingoan ere. Natxo Beltxan baterian, Rafa Acebea pianoan eta tekatuetan, Miguel Ramirez gitahan eta Ekaiz Hernandez basuan. Ertzale kolaborazioak ere izan dira. Aukian taleko gaizka intzun sarena, Asier Ituakteren tromoiarena eta angeal untzuren gitarraarena. Disko hau, gaztelupeko hotxakekin ateraia izan da, eta grabaketa eta motrikuko ame estu juetan egina izan da asular direkin. Kantuak kasik zuzeneko balintzetan grabatuak izan dira, hori esker uste lohtu dute ere alako soinu gordin eta trinko hori. Zergbaitaridak ertatzen hor kantu sorta bikaina eskaintzen digu. Hemen, Ez da deusik botatzeko. Bakarri fantazaigu, kantu hauek zuzeneko kontzertu batean gozatu alizatea. No, boy, sound, no, zantzana ize ala zapatan puntakin alboratzen duzu atzoko zerralduak oro imen gaztatuak abesti helbarriak lehiotik behitzen dizut eta etzaudea da gauak jantzatu goizel barri ondana txoribitsiek zara matzate egan txoribitsiek Zara matzate egin. Txuma murugaren ztengin nuen Fred Behoetek orkesturi. Milisker onduko aste arte, laste erritzetaputzen, amar minutu barne, zehatzai zaiteko gurekin izango da, Unai Pasqual, gaur gauean Dona Paulen, izango dena otxailostegunen kari, ekologia, ekonomiaren erdian emaiten duenen teori eta noin ahiturik, e, orta zarituko da, beroketa klimatikoa ikusirik, e, egoera lagia dela eta e, gaur egun ekonomia, mundu, mailan, desberdinki ikusi behar dela ekosistema oso kontutan harturik, lasterxe eta sunguziak galera initz berezat, e, eta horiek izango direnak itzeta putzen, mena lehenik bostak Euskal erdi Euskalikatetan berriak zurekin bernadetar gaina.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 sozial KORO SOZIALIRAUNKORAKETAREN DESAGMATZEKO proposamenak egiten ditu egun plazaratu duen txostenean harma gabetze adostu, ordenatu eta nazioarteak egiaztatua nola ikusten duen erreiten du desagme horrentzat batzorde bat galdeiten du nazioarteko egiaztatze batzordean oinahitua Euskal Erakundeen, Gendarte Zibila eta nazioarteko komunitatearen sustenguarekin eta segundu GURRAGO izaiteko, egiaztatze batzordea, Eusko Jaularitza, Nafarroako Gobernua eta iparaldeko autetsiekin lotura bat behar litaike eta galdegiten du Parise eta Madrileri ez dezaten trabarikekar. Euskararen erakunde publikoaren eta Euskal arteko lankidetza hitzak mena izenpetu dute egun, beste 6 urteren zat Euskal argitalpenak sustatzea eta ezagutaztea, proietuen hizkuntza kalitatea azterzea eta ikasen argitalpenetan hizkuntza baiestatzea agertzen dira hitzarmeneko leho nagusietan aldaketa hondibat alede Euskal Elkarguaren sohtzeak eragina ukanen duela hizkuntza politikan politikan Odildo Kogal uruñako ausapesaren kontrako auziaren erabakia, oraino gibelatua, otsailaren hogoita giruan. Izan beharli eta ikaldiuntan, Odildo Kogal da bere interesen alde artzeaz, hiriko plangintza egitean. Eta iauterri herrikoiak itzultzen baionara, terriak bere esku hartu du haurten Lapurdiko iauterien antolatzea horai bat jantza taldeak lagundurik, lau eguneko programa, egun nagusia larunbata izanen da, eta gaur, zorziak eta herritan, hiru euskal jantza ikusgarri antolatuak dira loga, gelan, kukai, bilaka eta xatletarrak emanik. Mendi lasterketak gero eta arrakasta gehiago dute. Aurrendako lasterketak ibili de luzeak edo gauetakoak lasterketa eskaintzak ere garatzen, aldatzen ari dira. Mendi lasterketeta zementzatuko gira beraz osteguruntako jokoz kanpo saioan euskal jed baztandarrak eta senpereko Spuk elkarteko kideekin. Zuen galderak egiten alditu zue zuzenean zero bos-bos behatzi, oitamazazpi amalau amekarat deituz, edo Jokos Azpiko Maratsoa Kampo, Twitter konduaren bitartez. Jokos Kampo, ostegununtan zazpiorenetan, eta errepika ostiralean atxaleko bostontan, Euskalijatietan... Gariberian sortu ziren esxibroko botza guri igatia eta Iruligiko igatia, Iruligiko igatia kere hogeita hamabost urte ospatzen ditu eta bere kanpaina abiatuko du asteburu hontan, Mari Txulo Pepe Iruligiko igatiko presidentea oskerrunako gomitagoiz begin. Ittzeneta bo itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta boxot, izeetaput pundu bat egitekotenorea aitz eta putzen eta lenik begian egiatatze batzodea euskal erakundeek eta gizarte zibilak sustenengatzea proposatu du Foro sozialak. Etaren armamangabetze adosstu ordenatu eta nazioarteak egiatatuaren alde, txosten aurk ez du du Foro sozial iraunkorrak. Euskal eragile eta erakundeen arteko adostassuna azpimagatu du haiekin bildu onduraen Agazoizko epe batean fase e-resolutiborat eltzea da elburua behian. Bestalde Euskar Sailean ere sei urteko esparu itzarmena behitu dute EPEK eta Euskaltzaindiak Zaindiak. Uh, horra gertzen dira Mathieu Berge, EPEKO burua eta Euskal Zaindiakoa ondoan, izenpetzen Andres Urrutia, Euskaltzainiari diru laguntza emanen dio e batetik Euskaltzainia bere jarduerak egiten laguntzeko eta bestetik akademiak bere laguntza ekar dezan ipar Euskal Heriko, erakunde publikoari. Eiteberen erreforma integrala egiteko ponentzia sortzea onartu du Eusko Lege Biltzakak. Eaiotak, PSH eta PPK adostotako erdibideko zuzenketa onartu dute, EH Bildu eta Elkarrikin Podemos abstenitu egin dira. Argian aldiz, marxoaren ogeita grebarat deitu dute sindikatuek Euskal Autonomia erkidegoko eskuntza publikoan. Lanbaldintzako betze askatu eta eskuntza arloan inbertxo falta saratzeko deitu dute lanustea steila, steilash, ela eta lab sindikatuek nafaruan ez dute bastertu mobilizazioi ekitea. Bestegaietan gutunidekia portuetako samaketariei privilegiatu horiei. Argian beti iritzi artikulu bat zamaketariek greba egingo zutela iragagi zuten egunean, blogean idattztako artikuluaren itzulpena da hau hotxeraen hamabostean Espainiako gobernuak atzeratu egin e reforma eta langileek greba bertan behera utzi dute. Gazeta.e usen bestalde bigarren etxe bizitzen zerga igotzea eskatu du EH Baik. Bigarren etxe bizitzen zerga, honeko uneko egoi, ogeitik, uneko irurogeidat igotzea lagrikatu du EH Baik. Kustaritzeko erriak momentuz neurria bostkatu duen bakarra da. Erabakia hartzeko epeak, hori tera zizotxe hilaren hogeita sortzian direla. Familien izkuntza oiturak titulu pean aldiz, akazeta e, puntu eusen iritzi artikulua, Eramon Basokena manes erdozaintzi etxart kolegioko euskaraz bizi lantaldeak ikerketa batek gindu ikasleen familietako izkuntza oituretaz. Horain arte, ikerketak egiten ziren ikasleen hizkuntza gaitasunaz, euskararen erabileraz, erri hizkuntzari buruzko atxikimenduaz. Justu ki hori ere argian beste artikulu bat, beherago dena, baina nintez dena. Euskaldun zaharrak zergatik egiten dio erdaraz Euskaldun behiari. Hori buruzko gogo eta, eta ez da, bai da argian irakor Eta euskara asailan girela eta uh, azkenian euskal elkargoan euskaraz arduratuko dena, bainat arrabit izango da eta media bazken xe eta sunak emaiten ituzte hortan azpimagatuz, beraz peio klaverizela, hortarako uh, pentsatua hasta pembatean eta zudeztekin bukatzeko uh, frantziako presidenzialak haipagai eta e, rusiak ziber erasoa, Gertatuko hote da, ala zinez informazio bitxia eta ez duena zinez garritasunik dea, hortaz beraz, xeetasunak zidu ez den, behar bat erantzun bat, maiten dute. Maia muru agar gurekin izango da, kantuzkantua aipatzeko baina lehinik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal Ekonomia ekologiaz ariko gira. Zabalik elkarteak kantolatzen dituen otxailostegunen kari, gaurko gomita, Unai Pasqual izango da. Ekonomia ekologian doktore dena, eta gurekin dena, orain txetan, Unai Pasqual, egunon? Egunon. Basque Center for Climate Change zentruan ere lan egiten duzu, Unai. Uh, posible, hote da, mundu mailako ekonomia bat, teorian eta sustut praktikan, Ekologia eta inguramena errespetatuz. Bai, noske posible dela, gauza da ekonomia zerren ulertu bar dugu la lehengo, ez da? Eta bueno, ekonomia hitza, ba datorren hitza da eta berez beretzesan nahi duena da gure etxea, administratzea, ez? Gure etxea, gure, gure eremua, administratzea. Eta hori modu askotan egin daiteke. Gauza da ba atzera botatzen baldin badugu, ba bigarren gerra de mundiala eta gero, ba sortu ziren mundu mailan instituzio batzuk, ez? eta ekonomia ulertzeko modu bat, eta oraindik dik, e, bizio edo paradigma horren barruan e, gaude, hor murgilduta, hortik ez inatera, haibidez, ba, ekonomiaren azkuntza tasa, beti, positibo, eta zenbat eta hondiago izan bar delaren elburua dela, uste du jendiak, komunikabietan eta horrela ere, mezu hori plazabetzen da behin eta berriro, baino ez dugu horreparatzen, edo ez pentsatzen, horrek zer esan nahi duen, eta horrek naturari ekosistemei zeragin ze, ze ze daukanez, eta pixka pentsatu behar dugu ekonomia berez, gizartearen barruko sistema bat dela, guk asmatzen dugun sistema bat, baino gizartea ere dago ekosistemaren barruan, ez da? Azkenean, ematen du, uste dugula, natura hor kanpoan dagoen zerbait da, objetu behar dela, erabiltzeko, dominatzeko, baino ez gara konturatzen, eh lehenesandakoa, ez? E, ekonomia gizartearen partea dela eta gizartea naturaren partea dela. Fiskat filosofia hori berri ikusi berdugu, eh kontutan hartu ardu gure, gure politiketan. No? Geroztagehiago hori e, entzuten da, diskurtso hori, egoera bat delako ere parean, azkenean kontutan hartu behar dela, garapen, ekonomiko, ola jango dugu, teknologiko, animaleko hortan, luga eta ekosistema antzia izan baita, eta hortako ere da geroztagehiago aldaketaren behar jori senditzena. Bai, aldaketaren beharrak gero eta argiago ikusten da, ez da? E, nik uste dut, ja, jende guztiak konturatzen ari dela, krisi batetik beste krisira pasatzen nari garela, ez? E, asko hitz egin da krisi ekonomikoaz, lehen aipatu dugunaren gatik, e, baina baita ere beha gizarte krisiak e, mundu guztian, eta gurean ere bai, ez? E, inekitatearen ahonditzea, lan-lan e, bueno, eza, E, ongizatearen jetxiera bat azbestekoan ez, gure gizarteetan, eta, eta krisi ekologikoak asko direnak ez. Orduan pasatzen ariera krisi badeti bestera, denbora guztian e, horrek ez nahi du krisi sistemiko baten barruan gaudela. Ba, diludi, horren e, esfortzuein, daola e, krisi ekonomikotik ateratzeko alegin horretan, baina hori egiteko ere, beste krisi batzutan nire sakondue iten dugu ez, ba, lehen esan, esan, esan ez, ba, klimaldaketa iten daiteke horrena dirazle bat, baina gaude. beste E, naturarekiko krisi asko gertatzen ari direnak horren e, mundu mailakoak eta baita ere lokalak, baina baita ere gizartearekiko, osea gizarteak e, sufritzen ari ditun krisiak, ez? E, eta lehen e, komentatutakoa, ez? ze inekitatea edo ze gure ondasunen distribuzioa ze, ze era desokian egiten ari garen, ez? E, atsak aberatsago eta po pobre pobreago gertatzen ari dira horien pirikoki frogatuuta dago mm -hmm. eta horurrek ez nahi du. Bueno, krisi sistemiko baten barruan gaudela, gauza bat konpontzeko besteak ere konpondu behar dira. Justuki aipatzen hortan hasten maitzeira, sistema osoaren krisia dela beraz azpi duzu, duzuta. Ekonomia ekologian azkenan hori da ere be ateratzen dina eta horregatik ere aldaketa nahi da. baina nor da sistema horren eramae, orduan... Nola behar da aldatu, jakinek sistema hori momentuzku deatzen dutenak aberatsak direla, eta sistema hortaz ongi bizi direnak, hori gango dugu? Bai, bai, hori lehen ipatu dut ez, ori, dutez, e, bigarren gerrate mundiala gero hor sortu ziren mundu mailako batez ere Europan, maestatu batu eta netabar orden internazionalantzeko bat, ez, kolokan egoten da amar urte tambene, horrela, horreka or, geoestrategikoak e, badaude enbora guztian mundu mailan baina eta hor badaude oreka hoiek edo desoreka hoiek sortzen dituzten aktoreak eta aktore horiek normalan izaten dira apotere ba, gehien dauzkaten aktoreak eta horiek izan daitezke instituzioak, izan daitezke gobernu batzuk, eta gero baitare, bueno, ba, anikuset eskala guztietan bado dela erantzuk izunak, ez? Norbanakoak baduzka erantzuk batzuk bere, bere arloan e, konpondu ditzazken gauzak, e, konpontzeko eta bere bueno, izi modua aldatzeko aldatzeko aukera baldin badoka, bueno, ba, izateko eta aldatzeko, baino bai kontutan hartu hartugu eh erantzukisu mailak ezberdinak direla. Norbanakoak dauzkanak, enpresa errandu multinatzional bat ez dauzkana edo eh herrialde oso potente batengobernatu dauzenak, oso ezberdinak direla, baino denak e, lotuta daude era batera bestera, ez? E, biz biskat miopia e, batekin jolasten dugu ez gara konturatzen batak bestearekin e, zelotura dauzkagun da eusgagun eta bakoitzaren erantzukisonak ordun nikusten gut gaia zela simplea baino bai egia da e, besat, e, aktore poderetxu nei ere e, eskatu bar zaizkiela mera generantzukisunak, ez? Mm. Hortan doa azkenan ere COP21 bezalako akordioak, nahiz eta uh, ogtik izango uh, diguzu, eh? baina uh, oso kritikatua izan dela, ezbait uh, aldaketa positibo hain itzik ikusi zure borondateak zeinetan uh, diren, gogondut ere atzo seta uh, akordio uh, adostu izan delak Kanada eta Europaren arteko uh, akordio ekonomiko librene eta hori albidetuz, odan olakoek adibidez ikusirik makina hondi horiek hola funtzionatzen dutela, haipatzen zularik lekuka edo mikroaldaketak ere posible dira, zure ustez? Bai, e, mikroaldaketa hori posilea dira eta berrezkoa dira, baina beti ere kontentan hartu se ze, ze kontestuan bizigaren, ez? eta mikroaldaketa horiek e, agian gero eta e, zaioak izango dira, adibidez guk gure kontsumoa, kontsumo maila edo zer kontsumitzen degun degun erreparatu gardiogu, eh orain komentatu dezuna e, lotuta, ba Zeta akordioa edo horre nazioarte mailan daskagun ekonomiari buruzko akordio askotan, ba, kanpoko ondasuna kontsumitzen ditugu jakin gabe gure bertago kontsumoak zer eragin izan dezaken beste herrialde batzuetan, ez? Bai naturan, bai gizarte eskubideetan, Eta, eta nik uste dut, horrela, e, e, orain hauspotzen diren akordio, nazioarteko akordio hauek eragiten dutena da, gero eta kontzientzia gutxeago, guk norbanako kontzientzia eta informazio gutxiago eukitzea gure kontsumoak dauzkan eragin guztiak, or, or, guzti horietan, ez? Eta hor dut nuztu bai, dut, behar behar ezko dela mikro aldaketak edo norbanako edo komunitate arloko aldaketak, baino baita, oso garrantzitzen da se kontzumitzen degun eh, nondik datorren nondik dator zen eta horiek ze eragin edukitza asketen hori da ba ere conscientia hartesan zer eragin duen eh? Ba, joiten errik supermerkatura zerbait erostera edo gauza behi baten e, erostera. Hortik, ala ere, ekosistema ipatzerakoan eta beroketa klimatikoa, hain aipatzen da artikoa, artikoaren garapena, eta sustut, izozte hori, agisku hori, gerostageiago, uh, urak gora joiten direla, eta zergatik garrantzitsua da artikoaren garapena hemen. Bueno, artikoa, nika esangonuke da fiska mundu mailako termometro bat. Ikusten baldin badugu ar, artikoa urtzen ari dela, horrek alarma guzia pizten ditu be, mundu mailan beste leku askotan ere e, beste motatako eragin batzuk e, ari direlako gertatzen. Hori da, hori da lehenengo gauza, ezta? Hori oso bisualki ikusi daiteken eta neurtu daiteken eragin bat da. Eh,zukesan besela e, uraren itsas mailaren E, haunditze horrek e, izugarrizko eraginak izango ditu e, mundu maian kostalde, kostaldean eta konturatu gara mundu mailan e, Europan ere bai e, jende gehien konzentratzen dien lekoa kostaldeak direla orduan e, eragin sozial eta ekonomikoak oso bortitzak izango dira itxas maiaren e, e, igoerarekin eta gero e, badaude beste, beste faktore batzuk e, adidez bueno, e, urtze horrekin E, Albi deratu egingo da, e, itxasuntziak eta hortik pasal izateko, hor ere badago petroleoa eta badago horrelako e, ondasunak e, ustiatzeko e, aukera errezago izango da, horrek eraingo duena da, klimaldak oraindik horreindik areagotzea. Eta gero fisikoki badago beste efektu bat ere bai e, izotzak, e, bueno, ba, beroa edo argizpiak e, isladatzen ditulako berrio atmosferara eh eta hori urtzen balin bada eh efektu elurraren docan ba efektu hori eh galtzen joango gara poliki poliki eta horrek eraingo du beroketa efektu oraindik handiagoa horrek eraingo du izotz galtzea handiagoa eta ordun sorringu hurbil batetan eh sartuko guinateke ez, eta bueno sartzen ari gara da honeko. Hmm. Eta, justu e, kiaste honetan, ikusuta gertu dabe, estatu batuan Arizonako Unibertsitateak egiten duen proposamena, beraz, lurreko iparaldan den artikoa, artifizialki izostear proposatzen du, izotzkaskoa urtzen ari baita, eta absolutuki izostu behar delako, den zer solako proposamen edo atera bidetaz? Bueno, bera, e, badaude mundu maian klimaldaketari aurka egiteko era eta proposamen berriak. Bat da lehenko eh, aipatu duguna, ez? E, sistema sozioekonomikoaren e, aldatze bat, e, errotika e, aldatu behar den zerbait. E, beste batzuk, uste dute hori oso zaila denez, ba bueno, e, aukera, aukera teknologikoetaz baliatu behar garela, e, geo deitzen dena, geo-ingenieritza erabili behar dugula, Ba, mundu sistemak e, kontrolatu alizateko, eta hor badaude hainbat hain proposamen. E, Ni guzti dut hori ez benetako erantzun bat. Hori Horrek egiten duena da, pixka, desbideratu benetan egin beharko litzateken lana. Badauka, badauka gu de, denok e, gizartean, ba, teknologian fede asko, eza? gauza konpondua alizateko, medikuntzan, hezkuntzan eta barrez. Eta, bueno, ba, teknologia gauza batzuetarako ona izan daiteke beste batzuetarako e, txarra badakigu ez se e, teknologia kerre habilia itzken ba lurra dus estatzeko jendea renosazunare edo jendea hiltzeko e, eta ber e, eta gero bere badaude beste amets hauetako batzuk ez gustegunak e, lur planeta zaindu esake ulateknolohia e, simple ideia simple batzuekin eta auzeut horrek e, arazoa ekarriko izkugula. Justuki zabalik elkarteak horretarazten e, dutzen mm. zuleak, unai paskual gomitatzen du gaur gauean, Hortaz gai hortaz mintzatzeko, eta eztabaidatzeko tabaidatzeko, eta e, aien uegunean eman dute irudibat e, gauzainit zerraiten dituena kaskendean, e, ba, alde batean ego, idatziata eta bestean eko egoaren azpian piramida bat, gainean gizakia eta hierarkiaren pean, beraz, abedeak eta landareak agertzen dira, aldiz ekoren parean, borobil batean diradenak antolaketa horizontal batean zer dio zuiru diortazuka? Bueno, asiera, elkarri zetaren asieran eh, aipatu duguna, ez? Eh, konturatu bargara gizakia, eh, gizartea eta ekonomia egin eh, E, naturaren barruan eta naturarekin bat internelazionatzen den zerbait dela, ez direla gauza aislatua, edo e, ezin degula natura kontrolatu, dominatu, e, gure gizartaren kanpoan egongo balitz bezala, e, eta paradigma edo ideia hori e, filosofikoki eta gure gure gizarte antolakuntzan horrela izan dela e, denbora askoan, e, hori askoz lehenago ezan horrela, Eta badude oraindik eh gizarte komunitatea mund, e, gurean eta mundu mailan ere bai horrela ikusten ez dutenak, baino ber eta gutxiago direnak, ez? Uste dugu natura dominatzeko jaioak garela, e, aukera dugula eta egin dezakegula eta ez gara konturatzen horrek eh eraginak eh euki ditzazen eta azkenean hori da egoarena, ez da? Guk hor be piramidaren goikaldean eta natura dominatzeko Beharra sentitzea edo edo Dozilegita naiori xuna, eta ekoa bada justo kontrakoa. Ez gu naturaren partizatea, e, erlazio, e, reciprotitatezko erlazio bat egotea eh guk naturatik e, gauza asko jasotzen dugu, baina ordun erantzukizuna daukago ere bai, natura zaintzeko e, gu osasuntsu bizitzeko eta ondoren etorriko dinak ere horrela horrela bizializateko. Berdin galdera bat hola pizkat idekia denak berdin balin bagira, azkenean aberren jateko eskubidea balin badugu, aberek ere gure jateko eskubidea oke makutez. <laughs> bueno, orria e, galdera filosofikoak dira eta <laughs> baina garrantzitsuak ez, e, hori naturaren dominazioak zer esan nahi duen, e, batzuk uste dukte bueno, ba, guk naturatik gauzak eta ondasunak lortu ditzazke gula gure, e, gure ongitzaterako, eta hori hori zan diteke jakiaak eta bar, e, beste, beste jende batzuk ere uste du hori horre ba, e, oiei ere limiteak ere jarri bat ezkiela. Gauza, debate filosofiko honen gainetik, badozka gula ere datu batzuk eta ikusten duguna da, mundu mailan zenbat eta aberen proteina gehiago jan, zenbat eta gure dieta, gure jateko moduak zenbat eta abereak erabilider bain bait gero eta gehiago. Gure dieta horretan gero eta emisio edo isurketa gehiago egiten ditugula co 2 inguru hortan, ez? E mm. gero eta klima aldaketa areagotzen du ere gure dieta esu badugu zaintzen, eta zenbat eta oke el geiaojan, abere geiaojan berdeu, abereek ere behar dituzte jakiak, aberentzako jakiak emateko e, soja edo artoa edonalakoa balurra behar dugu, hemen nahikoa ez daukagu, orduan e, basoak deus estatu ditugu e, munduaren beste leku batzuetan, sorgingurpil horretan sartzen gara piskat ere dieta ez baldin badugu, piska kontutan hartzen, ez, azkenak honek ere sei ze, latzen du bago ere egunerako beharrak edo naiak edo jateko oiturak eta ere badaukatela, zer eko e, aipatu ezun horrekin, ez? Mm -hmm. e, azkenean deno gaude interrelazionatuta eta klima eta gure bakoitzaren jateko moduak ere elkarrekin lotuta daudela. Denak ekosistema horren parte izan azkenean konsientzia hartzeak eta be, goguetatzeko, bedaren sari itzordua eman adazurekin unai paskual, ekonomia ekologiaz da klima aldaketaz eta horrean zerrekin, galdera horien inguruan, esarri sortzak eta erditan tianko, asten dira, hitzaldiak eta hori egielkargoko gela nagusian, dona paulen biztandena, unai paskualmire eskerra. Emi, jaskertu, hei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Eta itz eta dugu, maia muruagarekin agarekin, Arratsaldean Arratxaldeon, arratxaldeon Kantuz, kantu, aipatzeko tenora baita, beti kantatzeko benbeia emaiten dintik Kantuz, kantu, emankizuna emaiten dintik. Egun batean egu einen dugu, torrekona ez da hingo. Bai? Bai. Errandu zua? Bai, bai, Ados, bai, baina biak, eh? Bai, bai, bai, ez da problemaik. Engera. <laughs> <laughs> <laughs> Bo, eta berdin uh, biarko talderen kantua telekantatzen ergin nuke, hainbeste badira ezagunak direnak ez? Hainbeste, bai, e, talde mitiko bat bada, akelarre taldeaz interesatuko gara bihar, e, jakin izan baitugu berriki, bairu kontzertu ez baina bilokerre eskainiko dituela, e, itzulera labur bat e, iragarri du taldeak, eta hartaraba akelarre taldeaz interesatuko gara, Ibilbide, izan duen ibilbideaz interesatuko gara, eta orterako Watson, Patriz Dumoja gombidatu dugu, eta entzungo dugu bihar, e, emaitza. Adux, orduan, ez dugu deus aurrera tuko egun. Es, ez dugu aurrera tuko ez. Adux, orduan, bihar dena den akelare zer bilakatu den jakina ibaduzue, uh, bihar atxaldeko lauetan dena jakin gozu, kantuz kantu eman Kantu batekin agortzen gira, laire? Bai. Uzten nagu kantua beraz, akelare, bihar, kantuz kantu eman kizunean, maia murua garekin, mille esker, bihar arte? bi, hiru lau ez bihu when I ran Oh But be here I'll always be when I ran I said oh it's here a tour see and nice I make a Peter now go Oh That lock it on goes a better Zepi zipo zoitua, nire uekustia, nire aurrean. Palit baitan irrealizia, iz miliu askaritu. Andiak txikiak ero zein togitan, bai eratu da nabir. Zaten dugu urtan ortsiko dugu Maia murua bihar itzordua beraz taldeaz dena jakiteko behiriz itzultzen baitira iru, konzertu, eskaintzeko atxaldeko lauetan duzuek antuzkanturekin itzordua bihar eta larun batean atxaldeko bostetan nikorrekin agurtzen zaituzte itzeta putzemankizuna ere Asteontako txrenaren hoberenen eta beste guziaren bilduma bihar gauean izanen baita gaueko behat ziontan eta berriz lau batean atxaldeko laueetan eta hogeitarazten natzet beti Interneten atxabaite al gaitula baxari so sozialetan pixkat, horgira bederen eta webgunean ere eguneko emankizuna biharaoneean e, deskubritzen alduuzila beriz eta berriz eta berriz eta beriz zentzteko. Şia ke